і зосереджено пас лозину очима. Навколишня дійсність його не цікавила. «Вау!» На несамовитий крик лозоходця, вихопилися на двір обидві баби. Кіт Мариська і навіть собака вистромила цікавого носа з будки. Перед остовпілим дядьком стояла чорна-чавунна Феодосія Вовчик. Бюст на батьківщині героя. Бюст був важезним, той давній вибух навіть не зрушив його з місця, лише обсмалив. На чорному цього не було видно, а у Федоськи руки ніяк не доходили вимити себе чавунну двічі героїні соціалістичної праці. З милом, як уже не раз намірялася. Лозоходець зосліпа впіймав в обійми пам'ятник і був увесь у кіптяві. «Ось бачиш, і ти на щось згодилася», – незворушно мовила Сашка. «Місце для новобудови Федосчин Прадід, ім'я якого вже не збереглося, обрав найкраще». «Можна тут будуватися. З таким присудом і невідомо завіщо взятим гонораром», – лозоходець відбув. Валентина поспішала. Вона була крутою і непоступливою. Одну бригаду шабашників швиденько прогнала запиятику і низьку продуктивність праці. За іншою, пантрувала як рук за курчатами, торгувалася за кожну гривню, погейкувала за згаяну хвилину. Федоська упорядкування не встрявала. Лиш на запитання, а в якому поверсі робити бабині апартаменти, відповіла – ближче до землі. Валентина наїжджала з міста, бо у баби Сашки усім було затісно. Коли вперше побачила Федоська свою старшу за кермом небаченого в селі Авта, з сигаретою в зубах, не впізнала в ній, схожі на якусь артистку, чи на всіх артисток Назгал, свою вальку. Довгоногий маслакуватий підліток, що втік з дому десяток років тому, обернувся... На гінку, гнучку, високу, звабливу жінку. Справжню красуню. З несільського типу, тонким, трохи вилицюватим, як у Софі Лорено, бличчям, повними гарної форми вустами, невеликими бурштиновими очима, на дні яких мерехтів вогник. Наче зоря впала в колодязь. Трохи дисонували фотомодельному образові насторожений, холодний, Гонористий погляд і мовчазна додшена неприступність. Валька Валентина Валюта здавалася середньовічною твердинею, збійниць якої виглядали списи й стріли. До речі, мамо, мене зараз звуть тіною якось зронила. Хто зове? розгубилася Федоська. Всі. Будинок вигнався за три місяці. Дивний, не схожий на все, бачене Федоською. Навіть на дачі, що ними, як мухами, посиджена довкілля. Незнана тут червона лакована черепиця надавала прозі даху різдвяної казковості. Частина даху була скляною. «Майстерня», – пояснила Валька, – «пак Тіна, я взяла аванс, маю відробити». Завтра вранці будьте вдома, приймете машину з моїми речами, а я приїду з другою. Сіли баби на призбі, як годиться у доленосні хвилини життя, правдивому українському жіноцтву заспівали. А до мене Яків приходив, коробочку раків приносив, а я раки забрала-забрала, а Якова нагнала-нагнала. Виконавши пісню, помовчали, бо ставилися до неї з генетично зумовленою повагою. «Слухай, Феодосія, маю до тебе розмову», – офіційно заявила Олександра Трохімівна Кучеренко до Феодосії Данилівни Вовчик. потом Але це не городня балачка. У Феодосії Данилівни похололо в грудях. А вдома увечері баби розмовляли пошепки і чомусь не вмикали світла, хоча ніч уже оповила своїм божественним наркозом, сповнених бускових несамовитих парфумів,